Усі свої метушливі дні та безсонні ночі, жерар клав у стислу, але містку сповідь. Адель сприймала розповідь спокійно, курила і мовчки хитала головою. Жерар говорив емоційно, швидко і замовкнув несподівано. – Ось, здається, й усе, – наче виправдався він. – А далі що? – уточнила своячниця. Жерар, який під час свого монологу виміряв кімнату з кутка в куток, нарешті сів і налив собі кави. «Не знаю», – він дивився у чашку, «кончу потрібно покласти край моїй депресії». «Яка ж це депресія?» – не погодилася жінка. «Ти енергійний і рішучий, як ніколи, тільки не знаєш, куди спрямувати енергію. Вона завжди знала краще його, ніж він сам». Бувало, це дратувало Жарара, але сьогодні він був вдячний своячниці за її відвертість. «Я знаю, чого хочу, але боюся, що це не зовсім нормально», – зізнався він. У Аделі, як завжди, була власна думка. «Або хочеш, мій друже, або боїшся. Ти можеш мені не казати більше нічого, я і так знаю. Ти хочеш, мов хлопчисько» кинутися на пошуки своєї єдиної. І вся твоя сентиментальна історія була перемовою до маленького повідомлення. Ти хотів, щоб я зрозуміла, чому ти зібрався до Бразилії. Така думка промайнула в голові Жарара, але тільки промайнула. Лячно було покинути усталений стиль життя заради оманливої мрії. Але й далі отак існувати було вже не сила. Тебе це шокує? Жерар хотів почути її думку. Адель ніколи не була консервативною. Не зрадила себе цього разу. Я навіть рада, що ти виявився не таким нудним та безгрішним, як про тебе думали. Але зізнайся, хіба тобі не шкода кидати роботу, ламати кар'єру, ти маєш певне становище у суспільстві. Обов'язки. Багато дверей відкриті тобі. Твоє ім'я відоме. Мені це і сам знав. І його не дуже приваблювала необхідність починати усе спочатку. Але бажання повернути її переважало. Скажи, як можна рятувати сотні чужих людей, коли найрідніші поневіряються невідомо де? Діана сама в чужій країні вагітна і без грошей. Жерар зумисне випустив деталь про зниклу коштовність. «Я хочу мати дітей, хочу жити, а тут це неможливо. Спогади нас доганяють мене. Я постійно відчуваю провину перед сім'єю, почуваюся зрадником і буду змушений переїхати в інше місто, а можливо і вийду взагалі із Франції» то чому мені не поїхати до Бразилії?» Адель підійшла до шафи і виняла глобус. «Ось», – вона підкреслила пальцем, «половину Південної Америки, твій простір. Роботи, кохання, життя. Молися, щоб її не занесло в хащі Амазонки». «Ти вважаєш, я маю їхати?» – Жерар – Вимірював поглядом відстань до заповітної землі. Тебе благословити? знизала плечима Адель. Якщо хочеш знати, я вважаю твій від'їзд конче необхідним, інакше ти замордуєш мене своїми спогадами і горем, я збожуволію разом з тобою. Їдь якомога швидше і з'єднайся зі своєю коханою. Сподіваюся, у вас буде багато дітей і хтось напише зворушливу історію батьків. «Коли я починаю думати про майбутні пошуки Діани, в мене чуб ворушиться від напруги», – зізнався Жерар. Адель поклала руку на його плече. «За це не хвилюся. Закохані і юродиві, божі люди, доля тебе виведе куди треба. Придумаю щось, Зараз у тебе надлишок фантазії. А за маєток та інший непотрібний думай. Я про все потурбуюся. Тільки Жерар набрав у груди повітря, щоб подякувати, як Вона сказала.